Fanny és Alexander. A gyerekkor nem apránként fokozatosan ér véget, hanem egyetlen, váratlan, visszavonhatatlan pillanatban, ami néha már a gyerekévek közepén, de néha csak fiatal felnőtt éveinkben következik el. Egy fiúról és egy lányról szeretnék mesélni. Nevezhetnénk őket Fanninak és Alexandernek, de inkább mégse nevezzük, mert ez a két név a történetben még előfordul majd, és csak összezavarná az olvasókat. Nevezzük őket inkább csak fiúnak és lánynak, így lesz a legegyszerűbb. Ők ma már középkorú emberek, de 1989. decemberében, amikor e történet játszódik, még mindketten fiatal felnőttek. Egyikőjük sem lakik már otthon abban az évben, ám szentestére mindketten hazamennek. Másnap, december 25-én este a lány szüleinél vendégeskednek, úgy 8 körül megeszik az ünnepi vacsorát. A lány szülei korán lefekszenek, de ők a történetünk főhősei még nem fáradtak. Lent maradnak a nagyház nappaliában és beszélgetnek. Meg akarják várni a késő esti műsort, mert aznap a tévé a Fanny és Alexander című filmet vetíti, amit még egyik őjük se látott. 10 óra körül mégiscsak elálmosodnak, ezért úgy döntenek, inkább felveszik a filmet videóra. A műsor újság 180 perc időtartamot jelöl meg, ezért a beállításnál ráhagynak 15 percet a film kezdetére és a végére is, nehogy valami lemaradjon. Elmennek aludni. Bevilágít a szobába a hú, hideg téli éjszaka van odakint. Hiába volt hosszú a nap, nagyon nehezen alszanak el. Szuszogva forgolódnak, keresik egymás kezét a sötétben. Vizsgai időszak van, a lánya közelgő nyelvészet vizsga miatt szorong. Másnap a lány szülei dobozokba csomagolják a karácsonyi ételeket, aztán a fiú meg a lány a dobozokkal és az alufóliába tekert beiglivel megpakolva hazamegy az apró lakásba, ahol élnek. A lakás egyetlen szobából áll. Jó meleg van. Még fejjebb tekerik a konvektor gombját, aztán szerelmeskednek. Utána a lány beáll a forró alá, a fiú bekészíti a filmet. A lány kijön a fürdőszobából, megmelegíti a sült libát a krumplival, beviszi tálcán a két tányért az ágyba. Még csak kora délután van, de már szinte sötét. Nézik a filmet, óvatosan lerakják a tálcát az ágy mellé a koszos tányérokkal és szalvétákkal. A képsorokon először minden meleg fényekben úszik, teljes az idil. Átetsző poharakban csillan a bor, vörös kárpitok és puha fotelek közt telnek a szereplők mindennapjai. Fanni és Alexander gyerekkora akkor ér véget, amikor özvegy anyjuk hozzámegy a püspökhöz. Hirtelen átkerülnek a Vergérusz házba, és onnantól semmi sem ugyanaz többé. A házuk alatt sebessodrású vadfolyó fut, a karácsony kezdeti képei után foltos, barna havat látni, az ártatlan fehérség rideg szürkébe vált. Behoznád a beiglit? kérdezi a fiú. A lány kimegy, kapkod, mert a konyhában hideg van, és nem akar semmit elszalasztani a filmből. Amikor visszajön, kéri a fiút, hogy nem orzsázza össze az ágyat, mert szúrni fogja őket éjszaka. Elhelyezkednek újra. Nézik a lassú jeleneteket. A film végén a lány kikecmereg az ágyból, ki akarja vinni a koszos edényeket. Átlépi a fiút, legugol, pakol. A fiú összehúzott szemöldökkel azt mondja neki, hogy várjon már egy kicsit, szeretné végignézni a kazettát. A felvevő rögzítette a TV híradó előző napi késő esti adását. Az adásban beszámolnak róla, hogy Nikolaj Ceausescu román államfőt és feleségét rögtönítélő bíróság ítélte halálra. A lány leteszi a tálcát, visszamászik az ágyba. A felvételen a házas pár két elalakban összetolt iskolai pad mögött áll, mintha egy septében átrendezett osztályteremben hirtelen büntibe állították volna őket. A diktátor mérges kiabál, hogy csak a nagy nemzetgyűlésnek nyilatkozik. Ellen a megvetően cicek félrefordítja a fejét. Egyikük sem rogyik térdre, és nem sír bűnbánúan, ahogyan a püspök sírt, amikor az asszony fejére olvasta a vétkeit. A következő képkockákon már lövések hallatszanak, és két halottat látni. Nyitott szemű, igazi véres halottakat, amilyenek csak a filmekben vannak. A felvétel rövid és maszatos, de a vér, a kifolyó sötét vér igazi. A fiú és a lány nem akar hinni a szemének. Először a fiú eszmél fel, visszatekeri a lejátszót a film utára, ismét meghallgatják, hogy a rögtönítélő katonai bíróság a diktátort a román nép ellen elkövetett bűneiért halálra ítéli. Ismét lövések dördülnek, a képernyőn ismét ott fekszik átlósan a két halott. Fanni és Alexander gyerekkora akkor ér véget, amikor átlépik a Vergérus ház küszöbét. A fiú és a lány gyerekkora pedig ezekben a pillanatokban. Nem mintha sajnálnák a diktátort, inkább szégyellik magukat. Amikor utólag beszélnek erről az eseményről, akkor mindkettőjük inkább valami zavaros szégyenérzetről számol be, és arról az ijesztő felismerésről, hogy a világ kifordulhat a sarkaiból. Hogy ami itt történt, az valahogy nincs rendben, és a kamera végső soron mégiscsak egy gyilkosságot rögzített, vagyis ők karácsony harmadnapján a Bejglivel telemorzsázott ágyukból végignéztek egy igazi gyilkosságot. A Fanny és Alexander című filmben a nagymama Helena Egdál Strindberg álomjátékából idéz. A következőket mondja. Minden megtörténhet, minden lehetséges és valószerű. Valami ilyesmit érez a fiú meg a lány is a tévé előtt, a két ijesztő halottat bámulva. Ellenának csapzott őszahaja, hegyes az orra, a diktátor pedig egy dühös, husosajkú, kucsmás bácsi. Amikor véget ér a felvétel, hallani lehet, ahogyan kint bajósan, egyenletesen zubog az eresz. A tálca a koszos tányérokkal és a gombócba gyűrt szalvétával ott marad az ágy mellett. Ül a fiú meg a lány csöndben az ereszkedő sötétben nyitott szemmel, és csak akkor mozdulnak meg, amikor a tetőről hirtelen nagy robbaljal leszakad egy darab olvadó hótömb.